وَمَنْيُذْلِلَ فَلَا هَادِيَالَهُ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَّا هَـٰهُ إِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَنَّ أَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَق Wa basa minhumma rijalan kathiran wa nisa'a. Wa attaqullaha aladhi tasa'aluna bihi wal arhan. Inna allaha ka'ana alikum Ya ayuhal ladhina wa kulu qawlan sadidah. Yusleh lakum a'malakum. Wa yakfir lakum dunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Amma bat fa'ina asaqal hadithi kitabullah. Wa ulama, al hadi wahai orang Sallallahu alaihi beriman, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang Rahimani wa wahai Kita teruskan kembali beriman, kitab orang-orang yang beriman, Akidah para Imam yang beriman, yang ditulis oleh Al-Imam Abu Bakar wahai orang-orang Ta'ala Baruang pada awal kitab ini mengatakan I'lamu rahimanallah wa iyyakum anna madzhab ahlil hadis ahli sunnati wal jamaah al iqraru billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kata semoga Allah merahmati kita semuanya bahwasanya mazhab ahli al hadis ahli sunnah wal jamaah yaitu beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya dan kepada para rasul-rasulnya. Alhamdulillah sudah kita jelaskan tentang Makna empat Rukun iman tersebut Adapun iman kepada Al-Yaumil Akhir Iman kepada takdir Insya Allah menyusul pada bab-bab berikutnya Ini tidak harus Berurutan eh, langsung eh, Namun insya Allah pada bab-bab Selanjutnya ada pembahasan Tentang iman kepada Al-Yaumil Akhir dan juga Iman kepada takdir Kemudian Al Imam Abu Bakar Ismaili berkata wa qabuli ma nataqabihu kitabullah Taala wa bihi ar riwayatun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan madhabnya alil hadis ahli sunah wal jamaah yaitu menerima membenarkan apa yang telah difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan yang telah sahih dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama jila an ma eh mereka ahlu sunah wal jamaah tidak berpaling dari apa yang telah ada telah dicantumkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebetulnya masih ada kaitan erat dengan iman kepada Allah Iman kepada kitab Allah Dan iman kepada Rasulullah ya, Di antara konsekuensi kita beriman kepada Allah Yaitu kita mengimani firman Allah Kitab Allah ya, Demikian pula di antara konsekuensi kita beriman kepada Al-Quran Kitab Allah yang sudah kita sampaikan yaitu membenarkan semua kabar berita yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Demikian pula konsekuensi kita beriman kepada Rasulullah, yaitu kita membenarkan semua sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah salah satu sifat orang yang beriman, yaitu membenarkan semua yang datang dari wahyu Allah Swt. Baik dalam Al-Quran atau dalam hadis. Yang sahih ya. Ada pun dalam Al-Quran Ini insya Allah semuanya sepakat Untuk menerimanya Namun kalau masalah hadis Ini yang masih banyak manusia Yang memiliki Syubuhat keraguan Entah dengan mengatakan Oh ini hadisnya tidak masuk akal Oh ini hadisnya tidak sesuai dengan Al-Quran Oh ini hadisnya ahad ya. Banyak syubuhat Tentang Masalah wajibnya menerima Hadis Rasulullah Sallallahu ya, Alaihi Wasallam Banyak kelompok-kelompok Yang mereka masih meragukan Tentang hujia as-sunnah ya, Terutama tadi Mereka-mereka yang meragukan Hadis tentang ya, Akidah, kalau memang hadisnya itu ahad ya, Seperti yang kita sampaikan dahulu Kelompok S.B. Tahrir Mereka punya akidah Hadis ahad Tidak bisa diterima dalam masalah Al-akidah apa itu hadis ahad? Itu hadis yang perawinya itu tidak banyak, ya. Mungkin dari eh, sahabat satu kemudian tabiin satu, satu sampai seterusnya atau 2 2 2 2 atau mungkin 3 3 tidak sampai banyak, tidak mutawatir. Eh, kata mereka ini hadis tidak bisa diterima dalam masalah akidah. Maka banyak masalah-masalah akidah yang sudah disepakat oleh sahabat, disepakati oleh tabiin, tabi'ut tabi'in oleh imam empat, nama mereka ingkari. Contoh masalah, adab kubur. Mereka mengatakan hadis tentang adab kubur, hadisnya ahad. Maka mereka pun tidak mengimani adanya adab kubur. Ya. Padahal kata para ulama, seandainya tidak ada hadis, ya tetap kita mengimani adab kubur. Kenapa? Al-Quran telah mengatakan ada adab kubur. Yaitu firman Allah, Al-Naru yu'raduna alihah huduwan wasiyah. Api neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan para pengikutnya pagi dan petang hari. Pada waktu hari kiamat ditegakkan Allah berfirman kepada para mereka masukkan Fir'aun dan para pengikutnya ke dalam adab yang pedih. Yang pertama adab di alam berzah ditampakkan api neraka kepada orang kafir tersebut dan pada waktu hari kiamat diadab di dalam neraka tersebut. Ini kata Imam al Nanti antum lihat eh tentang tafsir ayat ini dalam tafsir Mujassir beliau mengatakan hadil ayat akbarul jalilil ni ahli sunnah fi isbat adabil kubur fil barzakh in adra jalil terbesar bagi ahli sunnah untuk menetapkan adanya adab kubur dalam ayat eh, alam barzakh namun kelompok sebetahrid dan yang semisal dengan mereka tidak mau mengimaninya dengan alasan hadis hari sana ada kubur hadisnya apa ahad kata mereka naudzubillahi min dalil padahal kalau kita teliti hadisnya mutawatir banyak para perawi-perawainya banyak periwayatannya dan kita dianjurkan setiap kali tasyahud untuk membaca apa al isti'adzah dari empat hal Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar wa adabil qabr ya. ya Allah aku berlindung kepadamu dari adab neraka dan dari adab kubur Selananya, adab kubur tidak ada ya eh, tidak mungkin rasul menganjurkan kita berdoa kepada Allah Berlindung dari adab kubur tersebut Ini semuanya apa? Karena mereka mengandalkan Otak mereka Akal pikiran mereka Untuk menolak adab kubur tersebut Dengan alas akal ya, Kata mereka Karena dalam masalah akidah Itu harus Mutawatir kata mereka Tidak boleh hadisnya hadis ahad Ini diantara orang-orang yang menentang Al-Quranah quran Sunnah dengan dalil akal eh, dan sudah pernah kita sampaikan awaluman qasa kiasan batila iblis kata Pak Ulama makhluk yang pertama kali menentang eh, firman Allah perintah Allah yaitu iblis eh, dengan akalnya dia menentang firman Allah SWT dia mengatakan anakhiran minhu khalaktani min narin wa khalaktahu mintin Ya Allah akhli baik daripada Adam Aku engkau ciptakan dari api Sedangkan Adam engkau ciptakan dari dari tanah Ini apa? Penentangan iblis terhadap perintah Allah Untuk selujud kepada Adam Dengan dalil akal Inilah pelapor penuhan akal ya, Menentang firman Allah Wahyu Allah dengan dengan akal Maka mereka-mereka yang Mendahulukan, menuhankan akal Daripada anakal, akal dan sunnah Maka sebetulnya mereka adalah pengikut Iblis alaillahi alaih. Dalam Islam sudah kita jelaskan, akal, ya, itu tidak kita tinggalkan, tanggalkan, namun juga tidak boleh kita lebih-lebihkan. Kita harusnya wajahmu Islam wasat wakadali kaljaaanakum umatawasata. Demikianlah kami kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Kita jadikan akal untuk mendukung anakal an apuran asunah rasul saya salam. Kita gunakan akal pada tempatnya. Akal bukan segala galanya. Akal sebagaimana anggota tubuh kita, mata kita ada keterbatasannya, telinga kita ada keterbatasannya. Semua apa yang ada dalam diri kita ada keterbatasannya. Demikian pula akal. Maka tidak boleh akal dipertentangkan dengan al-Qur'an dan Al Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata Pak ulama, akal yang sehat, akal yang benar tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul S.A.W. karena sumbernya satu, akal ciptaan Allah. Al-Quran dan Sunnah dari Wahyu Allah Swt. Wa Kalau ada akal yang kelihatannya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, akal yang perlu diperiksa. Sebagaimana kata al khalifah Rasid Umar berkata, "Radhiyallahu" bila mengatakan "Ittahi meroyafidjin", pertanyakanlah, ya, akal kalian. Kalau dalam masalah urusan agama, makanya Al Khalifah terasit Ali bin Abi Thalib mengatakan, lau kana dino berai, lau kana asul kufi, au la bil Seandainya agama itu dengan akal semata, maka yang lebih layak diusap pada waktu kita wuduk menggunakan sepatu yang bawah itu yang lebih layak. Namun dalam syariat yang diusap adalah yang yang di atas. Karena Islam agama itu dengan Wahyu Dan kata Ibn Qayyim rahim Allah, Dan juga para ulama yang lain Hadis tentang keutamaan akal Dalam agama itu semuanya Tidak ada yang sahih dari Rasulullah SAW ya, Kalau kita mungkin dulu ingat Pela belajar di sekolah Dasar atau SMP dan sebagainya Dalam buku agama dicantumkan hadis Yang itu hadisnya tidak sahih Kata Ibn Qayyim rahim Allah Itu hadis A huwal akal. Agama itu adalah akal La jina liman la apa tidak ada agama bagi yang tidak ayat berakal dalam artian ayat diutamakan akal tersebut ini sekali lagi adalah ajaran yang sesat dan menyesatkan kita katakan akal itu kita gunakan pada tempatnya di antaranya untuk mentahtikan Allah swt makanya Allah mengatakan Inna fi khaliq samawati wal adi wahtila fil laili ilwan nahar la ayatin liul albab Ewil eh, albab itu mereka yang menggunakan akalnya untuk mentadburi ayat-ayat Allah, eh, bukan untuk menentang ayat-ayat Allah Swt. Entah ayat yang syariah atau ayat yang yang kaunia. Eh, Di antaranya sekali lagi wajib akal ditundukkan kepada Wahyu Allah, Firman Allah. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Menerima semua apa yang ada dalam Al-Quran. Dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa Masuk akal atau tidak. ya Sesuai dengan logika atau tidak. Selama itu dari Al-Quran dan sunnah yang sahih. Wajib untuk apa? Diterima. Nah, ya, kalau tidak, seperti tadi. Dia termasuk pengikut Iblis sallallahu alaihi wa eh, demikian pula sebagian kaum musyikin. Eh, ketika mereka mengingkari hari kebangkitan. Mereka mengatakan... Kalau manusia ilmu mawah ya romit, siapakah yang bisa menciptakan tulang berulang yang hancur ini? Orang orang miskin jahiliyah mengingkari hari kebangkitan dengan dasar akal semata. Eh mereka mengatakan bagaimana mungkin? Eh tulang berulang yang hancur ini bisa ditukar kembali? Pakai akal. Eh, ya. Sebagaimana kelompok tadi yang mengingkari ada kubur, mereka mengatakan wah kalau kita bongkar kita gali kuburan orang kafir misalnya tidak ada itu api tampakkan dan sebagainya, akhirnya pun mereka apa? mengatakan tidak ada adab kubur naudu bilamindali, padahal alamnya berbeda, orang yang diadab di alam kubur tersebut, itu bukan di alam dunia dia di alam barzah alam yang di luar alam dunia ini ya. galian lubang di kuburan itu bukan alam barzah itu di alam dunia, yang dimaksud Allah Taala mereka diadab di alam barzah dan tidak akan mungkin manusia bisa apa? mengetahuinya Bahkan Rasul mengatakan ya, bahwasanya ketika Ada orang di adab di kubur Dipukul dengan palu Yang kalau dipukulkan di gunung akan hancur gunung tersebut Maka ketika manusia dipukul Manusia itu menjerit dengan jeritan yang didengar oleh semua makhluk Illa sakalan Kecuali dua makhluk kata Rasul Yaitu jin dan manusia Tidak bisa mendengarkan adab kubur. Apalagi melihat orang yang diadab. Mustahil. Ini alam ghaib. Alam barzak. Ya, maka sekali lagi, mereka ya, dengan akal yang picik, tidak mengimani ada kubur, ya, dikarenakan tadi. Dalilnya, akal tersebut. Ini sekali lagi, orang-orang ya, yang tidak beriman kepada Allah dan Ar Rasulullah SAW. Bahkan ulama mengatakan orang itu bisa murtad dari Islam. Kalau tidak menerima hadir-hadir ya, Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam harisir wa'id muslim, Omir Tuhan ukotilan nas hatay syadu Allah ilahy Allah waiyuk minubi wabi maji tubi. Aku diperintahkan untuk em menyuruh manusia mengucapkan kalimat syahadat asyadu Allah ilahy Allah waiyuk minubi dan untuk beriman kepada Aku wabi maji tubi dan untuk mereka beriman kepada apa yang Aku bawa. Kemudian Rasul mengatakan faidah faudalik asamummin ni di ma'am wa amwalahum. Kalau mereka sudah eh, mengikrarkan syahadat tadi dan mengimani semua yang Aku bawa, maka diharamkan baginya darah dan harta mereka. Kata ulama maka kebalikannya, kalau mereka tidak mau meng, eh, membenarkan semua sabda Rasul, maka tidak haram darah dan harta mereka, artinya halal. Eh, maka seorang ulama mengatakan, Bisa orang itu apa, eh, murtad dari Islam kalau tidak membenarkan sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh dengan dasar tadi, dengan dasar akal, enggak masuk akal, enggak masuk logik dan sebagainya. Maka sekali lagi orang mukmin sejati. Eh, sebagaimana kata Allah Swt? Falaw warabi kalayu minunah hatayu hakimu kafim asyajrabainahum summalayajidufi anfusim harajan mimakolday tawisalim mutaslima demi rakmus sekali kali mereka tidak beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim. Eh Pemutus dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mau mendapatkan keberatan dalam hati mereka. Dan mereka betul-betul menyerahkan diri kepada. Ya, putusan. Perintah. Ataupun khabar dari Rasulullah SAW. Sekali lagi kata beliau. Wa qabuli ma'na taqo bi kitab Allah. Ta'ala wa sahad bi riwayat an Rasulullah SAW. Mazhabnya al-hadir, al-sunnah wal-jamaah menerima semua yang Allah kabarkan yang telah sahih juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun dalam ayat memang tidak akan mungkin orang langsung mengatakan ayat ini tidak benar, tidak mungkin. Eh, karena jelas orang itu mengatakan, "Oh, orang mengatakan demikian itu murtad kafir." Namun yang banyak di otak-atik yaitu apa? masalah takwilnya ayat-ayat tersebut. Kalau hadis tadi dengan alasan eh hadis ini tidak sesuai dengan Al-Qur'an. Padahal tidak mungkin hadis tidak sesuai dengan apa? Al-Qur'an. Selama hadis itu sahih, tidak mungkin bertentangan dengan Al-Qur'an. Contoh kata mereka masalah badal haji, ya, Ada sebagian kelompok yang tidak mengimani adanya badal haji. Badal haji itu seorang anak misalnya dia ingin menghajikan orang tuanya yang telah meninggal dunia. Ya. Itu hadisnya sahih dari Rasulullah Sallam. Rasul datangi oleh sebagian sahabat beliau yang mengatakan, ya Rasulullah, ia, ibuku telah meninggal dunia. Ia, bolehkah aku berhaji untuknya? Rasul mengatakan, silakan hajikan. Ia. banyak riwayat-riwayat yang sahih tenang hal ini. Namun mereka mengatakan, oh ini tidak benar. Karena apa? Bertentangan dengan ayat yang mengatakan, wa alaih salil insanil ilham sa'ah. Bahawa saya manusia tidak akan mendapatkan pahala kecuali dari apa yang dia kerjakan sendiri. Ya. Ini sekali lagi. Pendapat, kaidah keyakinan yang batil. Kenapa? Harus kita yakini dari awal tidak mungkin haris yang sahih bertentangan dengan ayat Al-Quran. Kenapa? Dua-duanya dari wahyu Allah SWT. Wa وَمَا يَنْتِكُ عَلِلْهَوَا إِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُّ yuha. Tidaklah Rasul berkata dari hawa nafsunya, namun itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Rasul disabdakan atau bersabda ala unni ala innii utitul qur'an wa mislahuma. Ketahuilah, sesungguhnya aku diberi yang semisal dengan Al-Qur'an. Makanya sudah dikatakan bahwasanya al-hadis yang sahih tentunya itu sejajar dengan Al-Qur'an dalam masalah pendalilan, dalam masalah hujjah. Dalil itu sama setara sejajar tidak ada bedanya. Ya. Ada pun dalam masalah Quran. Kalau kita baca satu huruf mendapatkan pahala. Itu benar. Tidak ada dalam hadis pahala seperti itu. Namun dalam segi dalil. Al-Hadis dan Al-Quran. Sederajat Rasul yang mengatakan demikian. Alah inni uti Quran wa mislahumah. Kataulah sesungguhnya aku diberi. Yang semisal dengan Al-Quranul Karim. Naka kewajiban kita sekali lagi. Menerima semua yang disabda ke Rasul SAW. Ayah, meskipun hadisnya ahad. Aya, contoh kata ulama hadis ahad. In nama al-amal bin niat. Itu tidak ada yang meriwayatkan kecuali siapa? Umar berkata peradilatalan. Namun diterima oleh para aya, ulama oleh para pak taabiin. Namun inilah sekali lagi kaedah kaedah kelompok kelompok yang sedar menyesatkan mereka mengada-ada sendiri kaedah kaedah yang batil tersebut. Kemudian di sini dikatakan wa shahhat bihi ar-riwayah an Rasulullah Yang kita terima itu hadis yang yang sahih ya. Tentunya dengan penelitian dan ya, pembicaraan dari para al ulama. Ya. bukan kita yang mensahihkan, mendaifkan dan lain sebagainya. Kita rujuk kepada para ulama al hadith Eh ya. di antaranya yang sekarang ya ahli hadis abad ini yaitu Asy-Syaikh Muhammad Nashruddin Al Albani rahimallahu taala dan juga banyak ulama-ulama yang lainnya. yang kita terima adalah yang yang sahih adapun yang dhaif, apalagi yang maudhu, yang palsu, maka tidak boleh kita apa menerimanya, ya, tidak boleh juga kita apa menyebarkannya. Karena Rasul mengatakan, "Man kadza ba'al ya muta'ammidan falyata bawa maka adha minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka siapkanlah tempat duduknya di dalam api neraka. Eh, sekali lagi ini masalah yang berat, masalah besar tidak boleh kita sepelekan. Eh, banyak dai-dai, eh, khatib-khatib terkadang meremehkan masalah ini, membawa hadis yang dhaif, eh, padahal ancamannya berat. Fa ya, liyata ba'a maka adahum minan minan ada pula sebagian mereka mengatakan oh enggak apa-apa menyebarkan hadis yang dhaif dalam fadhail amal, dalam keutamaan amal. Eh, kita katakan eh, yang pertama tidak boleh, eh, karena Rasul Hasan mengatakan tadi. Kemudian ada sebagian ulama yang membolehkan meriwayatkan hadis yang duaif eh, dalam masalah Fadha'il a'mal keutamaan apa amal-amal. Namun ada syarat yang ketat sekali, eh, dan itu hampir tidak bisa apa mereka penuhi. Eh, Di antaranya apa yang pertama boleh meriwayatkan hadis yang duaif. Kalau ada dalil yang sahih tentangnya yang lain, baik dari ayat atau hadis yang lain. Ya intinya apa? Enggak usah pakai yang dhaif, pakai yang apa? Yang sahih saja atau pakai sekalian ayat Al-Qur'an. Yang kedua syaratnya hadis itu tidak boleh dhaif jiddan. Ya, ada tingkatannya, ada yang lemah, ada yang lemah sekali. Ini tidak bisa ya diketahui oleh para oleh kecuali para apa? Pakar ahli hadis. Ya, tidak sembarangan orang bisa mengetahui ini doif jedan atau tidak? Ini harus penelitian para ulama. Ini susah untuk mereka apa terapkah? Kemudian yang, ya, yang ketiga tidak boleh menyandarkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya apa? Perlu sudah menyampaikan hadis yang yang doif. Makanya Abdullah bin Mu'barak, ya Abdullah bin Mu'barak mengatakan, fisehe hunyatun anif doif. Dalam hadis yang sahih sudah ada kecukupan. Jadi pada hadis yang apa? Yang doff. Misalnya, eh di dalam sebagian masjid, misalnya ada sebagian tulisan Rasul bersabda, an al minal minal iman. Indah ada hadis yang sahih tentang hal ini. Dalam artian lafadz seperti itu ada. Kalau mau yang sahih ada sebetulnya. Cuma banyak orang yang apa suka yang doff. Makanya umat Islam lemah terus. Karena sukanya apa hadis yang daif. ada hadis yang sahih. Atau huruf terul iman, eh kesucian. Ini sebagian daripada hal ini enggak dipakai, yang dipakai apa yang yang dhaif. Utlubul ilma walau bisin. Turunlah ilmu walaupun dari ke, meskipun ke negeri apa? Ke negeri Cina. Ya, ilmu apa? Ilmu bisnis ya. Ilmu pengkumpul dan seterusnya ya. Padahal ada hadis, hadis yang sahih banyak sekali. Man salaka tariqon yaltamisu fi al-masalabi taikal jannah Talabul ilmi faidu aku muslimin banyak ya kaum muslimin yang masih suka hadis yang lemah padahal hadis yang sahih banyak semisanya bahkan lebih baik. Ayatnya eh, lebih apa? Lebih baik kan itu dari wahyu Allah Swt. Ya. Dan di sini para ulama mengingatkan kita yang diterima itu yang sahih saja dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lama jilalah an mawaradabihi dan al sunnah wal jamaah al haji. Mereka tidak berpaling daripada yang sudah ada. Ya, ajarannya, Tuntunannya. tunannya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai manhaj, ya, sebagai metode kita dalam beragama itu seperti ini, Yaitu bahwasanya kita dalam berakidah, dalam kita beragama itu harus ya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallam yang sahih, tentunya dengan pemahaman para asalafusaleh. As ini uh, mukadimah seperti ini mengingatkan kita kepada mukadimahnya Imam Ahmad rahimahullah Taala. Ya, Imam Ahmad dalam kitab Usul Sunnah yang sudah pernah kita sampaikan ya, di masjid ini, di ya, meja ini kita sudah pernah mengajarkan kitab Usul Sunnah karang Imam Ahmad beliau ketika awal mukaddimah kitab mengatakan Usul Sunnah indana atamasuk at bimakana alai ashabun Nabi SAW waliktida'ubihim prinsip akhidah kita yaitu berpegang teguh dengan ya, metode para sahabat dan mengikuti jejak mereka Kata sebagian pensarah ucapan Imam Ahmad tadi. bahwasanya ini merupakan manhaj. Eh, kita dalam berakidah. Imam Ahmad ingin mengatakan. Eh, sebelum kita masuk jauh dalam masalah bab-bab akidah. Perlu kita ketahui dahulu metode kita dalam berakidah. Apa metode kita? Kita berakidah sebagaimana akidahnya para sahabat. Kita tidak berakidah ala akal kita, ala logika kita. Atau ala eh, keyakinan masyarakat ya qoltu kita tidak namun kita berakidah sesuai dengan Al-Qur'an dan Al As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Ar-Rasul SAW Di sini juga demikian. Ya, Imam Abu baqarah Ismailahihillahi taala Ta sebelum jauh masuk ke dalam bab-bab akidah meskipun sudah dimasuk ya masuk masalah akan iman, namun tidak ada salahnya di sini beliau mengingatkan kembali bahwasanya inilah metode kita dalam berakidah, metode kita dalam beragama mengikuti Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Ya, dan sekali lagi kita tambahkan dengan pemahaman para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dikenal dengan apa namanya Master Talake Indal Sunnah Wal Jamaah. Referensi eh, Al Sunnah Wal Jamaah dalam berakidah, dalam beragama, Adalah eh, Al Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengarang-arang eh, akidah baru. Eh seperti akidah Allah di mana-mana, eh seperti akidah bolehnya tawasul dengan orang mati ini semuanya adalah akidah-akidah yang tidak ada dasarnya dalam Al-Qur'an dan Sunah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Eh, Demikian pula akidah yang tadi mengatakan bahwasanya hadis ahad tidak boleh terima dalam masalah akidah ini juga tidak pernah ada dalam eh, kamusnya para salafus saleh. Eh, itu semuanya adalah karangan-karangan alil-alil bidah. Ketika Rasul mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman Beliau mengutus satu saja Mu'ad bin Jabal Seandainya Khabar atau khobar Atau riwayat satu orang tidak bisa diterima Dalam masalah akidah Tidak mungkin Rasul mengutus Mu'ad bin Jabal sendirian ya. Namun inilah sekali lagi Berbeda akidah mereka Dengan akidahnya Rasulullah SAW Rasul mengutus Mu'ad bin Jabal atau sebagian sahabat Sendiri ke negeri Yaman Untuk mendakwakan tauhid, Mendakwakan akidah Seandainya aqidah mereka benar, akidah harus dari hadis yang mutawatir. Berarti Rasul salah. Mengutus sabah sendiri muadzin bil Jabal. Sekali lagi inilah perbedaan antara manhatnya Rasul dengan manhatnya sebagian kelompok yang sudah kita sebutkan tadi. Walasabil arodihi tidak ada jalan untuk membantah, menolak al-Quran dan Sunnah Rasulullah walihi wasallam ya seperti telah kita sampaikan dari. ciri orang beriman wa sallimu taslima tunduk patuh kepada semua kabar Allah Subhanahu wa ya, taala kalau dalam masalah perintah sami'na wa ta'na kalau dalam masalah ikhbar eh, berita sami'na wa shaddaqna kita dengarkan dan kita apa benarkan it kaanu ma'murina bi tiba' kitawa memang ahlus sunnah wal jamaah dan kita semuanya Diperintahkan untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah eh, dalil dalilnya sangat amat Banyak sekali kewajiban kita mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah Tidak ada kewajiban mengikuti apa? Eh, kebudayaan Mengikuti eh, Islam Nusantara Islam Afrika Islam Amerika Islam Timur Tengah Tidak ada Yang ada Islam Ala Al-Kitab Wa As-Sunnah itu yang ada apa perintahnya dan tidak ada perintah juga mengikuti madza fulan dan fulan yang ada adalah ittiba' kita wa sunnah sesuai dengan pemahaman para as-salafus saleh. Dalilnya segala itu sangat banyak. Ya eh, kewajiban mengikuti Al-Qur'an dan sunah Rasul sallallahu alaihi Di antaranya firman Allah, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an walaa tafarraqu." Berpeganglah dengan tali Allah dan janganlah kalian berpecah berpecah belah. Umat Islam mereka sekarang berpecah belah, berselisih bahkan dalam masalah akidah. Apa sebabnya? Karena mereka tidak melaksanakan firman Allah wa tasimu bihabrillah. Tidak mengikuti tali Allah, mengikuti Al-Qur'anul Karim. Seperti tadi, masalah Allah di mana? Eh, mereka mengatakan Allah oh, di mana? mana Tidak ada. Al-Qur'an mengatakan Allah oh, di mana-mana. Yang ada Ar-Rahman al-arsy tawa. Aamintum man sama Ini akidahnya Al-Qur'an. Allah bersama dengan asy Allah, ya, dia atas langit. Namun sebagian orang memang tidak mau menolak ayat Al-Quran kerana mereka tahu kalau menolak ayat Al-Quran mengingkari kafir. Nah mereka mentakwil-takwilkan ya, dan sebagainya. Eh meskipun intinya sama, eh mereka tidak mengikuti Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah saw. Wasalam. Ya, itkanu <tutuk> makmurina bittibay kita bwasuna. Eh mereka dipintakan mengikuti Al-Quran dan As sunnah. Eh Rasul saya selam juga mengatakan tarak taufikum amra ini lantadilu badauma kitabullah wasunnati aku tinggalkan eh, di antara kalian dua perkara yang jika kalian berpegang teguh dengannya tidak akan tersesat selama-lamanya yaitu Al-Qur'an dan dan sunnahku Allah juga mengatakan dalam surah fa mani tabi hudaya falayadhill waliyasq barang siapa yang mengikuti petunjukku Al-Qur'an kata para ulama maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara Kata Abdullah bin Abbas radhiallahu ma tak Allah liman karo Quran wa amilah bimafik al lahya dila fidzonya wa lahya skafil akhirah Allah menjamin eh kata Abdullah bin Abbas Allah menjamin orang yang membaca Al Quran dan mengamalkan isinya untuk dia tidak tersesat di dunia dan tidak kansan sardi di akhirat. Eh, maka sekali lagi wajib untuk itiba kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul S.A.W. Mademunan lahum al-hudafihi ma. Karena barangsiapa mengikuti Al-Quran dan Sunnah pasti dia mendapatkan apa? Bhatuj. Seperti tadi yang Allah Firmankan, Famanita bahudaya falaya di luar leaskor. Wa intuti utahtadu jika akan mengikuti Rasul pasti kalian akan mendapatkan bhatuj. Namun yang menyimpang dari ajaran Al-Qur'an dan Sunnah maka dia dzalla dzalalan baid maka tersesat dengan kesesatan yang yang nyata mashhudan <im> lahum bi anna nabiyhum sallallahu alaihi wasallam yahdi ila sirat mustaqim. eh bahwasanya nabi SAW. itu telah dipersaksikan oleh subhanahu wa taala menunjukkan manusia kepada siratul mustaqim Allah mengatakan Inna kalatahdi. ila sirat mustaqim. sesungguhnya nabi Muhammad menunjukkan manusia ke jalan yang ke jalan yang lurus. Muhaddirin eh, fi mukhalafatihi al-fitnata wal adab alim. dan mereka diperingatkan kalau menyelisih sunah Rasul pasti mendapatkan fitnah dan azab, azab yang pedih. Nauzubillah eh, min sebagaimana Allah firmankan dalam surat An-Nur, "Falyahzharil ladzina yukhalifuna amrihi antusibaw fitnatun aw adzabun alim." Allah mengatakan barang siapa atau berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi ya, ajaran Rasulullah sallallahu untuk mereka ditimpa suatu fitnah atau adab Adab yang pedih suatu saat Imam Malik didatangi oleh seseorang ditanya ya aina ihram atau min aina ihram wahai Imam Malik dari mana aku ya ihram untuk haji atau umrah kemudian Imam Malik mengatakan min haitsu ahrama Rasulullah sallallahu alaihi dari mana Rasul mulai haji atau umrahnya? Kalau di kota Madinah, dia itulah oleh apa? Kata orang itu, bagaimana kalau aku mulai ehram, stat haji atau umrah dari sisi kubur Nabi saw eh, dengan keyakinan mungkin oh lebih barokah, lebih baik. Ya. Namun apa kata Imam Malik rahimahullah taala? Kata beliau, lataf al fa'iniyah salikal fitnah. Jangan engkau lakukan itu, kan aku khawatir. engkau akan ditimpa suatu fitnah orang ini masih ngeyel ya ini sebagian orang seperti ini diajari yang benar diajari ajarnya rasul tidak mau mau mengimitari ar-rasul sallallahu alihi wasallam ya kata orang tersebut wa ayu fitnah fitnah apa yang akan menimpaku aku hanya menambah beberapa kilo saja Aya. kata imam malik ya wa ayu fitnatin adham min antara nafsaka Kot hasalta al-fadilah Kesaraan Rasulullah SAW Fitna mana yang lebih besar Daripada engkau Meyakini dirimu Lebih mendapatkan keutamaan Daripada Rasulullah SAW Fitna mana yang lebih besar Daripada engkau Nge-mintari Rasulullah SAW Rasul tidak melakukan Engkau apa Mau melakukannya Ini adalah apa Nge-mintari Rasulullah SAW Kemudian Imam Malik Membacakan ayat tadi Falyah dari ladina Yukhalifuna amrihi Antusiba fitnatun Awadzabun Alim Maka na'udhu bila min dalib Ini adalah salah satu peringatan dari Ulama al-Islam jamaah Jangan sampai kaum muslimin Mereka menyelisihi Ayat perintah ataupun kabar berita Dari al-Rasul sallallahu alihi wasallam eh, Di sini ingin kita bacakan sedikit Ucapan ulama al-Islam jamaah Yang bernama al-imam Ibn Abil Is al-Hanafi rahimallah Tentang masalah Wajibnya mengikuti Hadis yang sahih dari Rasulullah SAW eh, dalam cara akidah tahawiyah karangan sekali lagi Al Imam Ibn Abil Is al Hainafirahim Allah beliau mengatakan: Balida balaghu al hadisu sahih yaudu nafsu k'ana usami ahum Rasul SAW bahwasanya seorang ahli sunnah ketika mendengarkan hadis yang sahih dari Rasul SAW maka seolah-olah dia itu langsung mendengarnya dari al Rasulullah SAW Wassalam. Fahal yasugulah an yakhir kabulah wal amal bihi. Hatta yarindoh ala rai fulan wa kalami wa madhabih. Kalau dia ya, bisa dibayangkan kalau dia seandainya bertemu dengan Rasul, ya. Rasul bersabda kepadanya, kemudian dia emam menolaknya Tidak mungkin orang yang berakam melakukan hal demikian. Tidak mungkin orang Muslim melakukan demikian. Maka kata beliau, Fahal yasugulah an yakhir kabulah. Apakah mungkin dia akan Ya, mengakhirkan untuk menerima sabda rasul tersebut dan mengamalkan hadis tersebut ya, atau dia masih menimbangnya dengan akal sifulan atau ucapan sifulan dan madhabnya sifulan, artinya tidak layak Allah mengatakan ya ayuhalladina <tolak> amanu la tuqaddimu baina yadailahi wa rasuli warang beriman, janganlah engkau mengutamakan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda rasul sallahu alihi wasallam Balkanal al-fardu al-mubadarata ilah intisalihi. Bahkan yang wajib Ketika dia mendengarkan sabda Rasul untuk dia segera menerimanya. Minhiri iltifat ilasiwa. Tidak boleh dia menoleh ke kanan ke kiri. Tidak boleh dia apa? Ya, menimbangnya dengan ucapan syifuran. Oh, ini sabda Rasul bertentangan dengan. Ya madhhabu, ini ucapan bertentangan dengan pendapat ustazku atau kiai Ini adalah perbataan yang yang batil, yang sesat. Wala yasqal qawluhu limukhalafati ra'ya fulan. Sabda Rasul tidak boleh dipertentangkan dengan ucapan siapapun, dari manusia. Bal tus tasqal ara'i qali, bahkan semua pendapat manusia itu ditimbang dengan sabda Ar-Rasul Al sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal, apalagi dalam masalah al aqidah, ya. Contoh misalnya seandainya ada pendapat ya dokter misalnya lalat itu kedua sayapnya beracun semuanya, ya kita katakan tidak, ya meskipun semua dokter ijma, kita katakan Rasul mengatakan satu sayapnya ada. racunnya satu ada obatnya, kita terima apa? Sabda ah Rasul, karena itu dari wahyu Allah swt. Wa dokter bisa salah, ya. Namun Allah tidak akan mungkin salah dan sabda Rasul dari Wahyu Allah Subhanahu Wa Taala Wama Yantiqul Hawa Inhuwailah Ilawahyu Yuhah Walayu Arat Nasuhu Bikiyas tidak boleh eh kata Imam Al Hakirahim Allah tidak boleh ucapannya Rasul ditentang dengan kias dengan logika dengan akal pikiran Baltoh Dal Al Aqisatu Watul Gho Linsusihi Bahkan semua pendapat wajib dijatuhkan, ya untuk menundukkannya kepada nasnya harus secara sukses selang. Walauharaf kalamu an hakikatih demikian pula tidak boleh sabda rasul ditakwil takwilkan. Ya, Allah turun dikatakan ya, yang turun adalah rahmatnya. Ini adalah takwil yang yang batal. Ya. Lil -li khayalin yusamihi ashabu makulan ya, sebagian orang ia ya, mengandalkan akalnya dengan alasan logikanya yang cemerlang padahal itu na'am huwa ya, majhul bahkan itu kejahilan wa 'anil sawabi ma bahkan itu penyimpangan dari kebenaran wa la yuqaf qabulu qawli ala muwafaqati fulan duna fulan ka innam kata al imam ibnu abil al ais alanafi rahimahullah tidak boleh ucapannya ia eh, sekali lagi ditimbang dengan ucapan siapapun dari manusia bahkan ucapan semua manusia wajib ditimbang dengan sabda ar rasul sallallahu alaihi wasallam ikhwan eh, filah rahimani warhamakumullah ay bahasannya inilah kewajiban kita alsunawal jamaah eh, ini kalau memang kita sebagai alsunawal jamaah yang asli ya yang bukan imitasi bukan yang palsu ya, namanya al-Sunnah itu yang berpegang teguh dengan Sunnah. Sunnahnya siapa? Apa Sunnahnya yang? Eh ya, kalau nenek moyang kita ya aljarahnya animisme, dinamisme. Eh ya, Sunnah di sini adalah Sunnahnya Al-Rasul sallallahu Rasulullah SAW dalam semua ya, bidang agama wajib kembali kepada akun dan Sunnah Rasul. Sekali lagi dengan pemahaman yang benar, pemahaman para Asalahu as Shallallahu Alaihi Wasallam, sekali lagi dengan pemahaman yang benar, pemahaman para Asalahu Shallallahu Alaihi Wasallam, sekali lagi dengan pemahaman para Asalahu Shallallahu Alaihi Wasallam, sekali lagi dengan pemahaman yang Allah dan Rasulnya yang memerintahkan kita untuk mengikuti tadi para sahabat, para salafus salih, tabi'un dan tabi'u at-tabi'in. Dalam sekali lagi segala bidang agama ini. Apalagi dalam masalah Al-Aqidah. Saya ulangi lagi di sini. Eh, kata Al-Imam Abu al bakar Ismaili rahimahullah. Itkanu makmurina bittibail kitabi wa sunnah. Ya mereka mereka seluruh jamaah diperintahkan untuk mengikuti ajaran sunnah. madjamunan lahum alhuda ma yang mana dalam keduanya itu ada petunjuk bagi orang-orang ya, yang berpegang teguh dengan keduanya. Ya, seperti dalam ya, firman Allah syahru ramadhana alladzi unzila fil qur'an hudal Bahwasanya Al-Qur'an itu sebagai apa? Petunjuk bagi manusia dan dalam khutbatul hajah yang sudah sering kita aba, ya, sampaikan pada awal kajian wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in asaqal kitabullah dan sebaik-baik ucapan adalah kitabullah. Eh maka itulah eh, referensi kita dalam beragama. Kan dalam keduanya ada petunjuk. dan yang menyediri keduanya pasti Kebatilan kesesatan Eh sudah sering kita sampaikan Wajib Kita memiliki prinsip Kebenaran hanya satu Yaitu yang sesuai dengan Al-Quran Al-Sunnah Dengan pemahaman para salafu as-saleh Allah mengatakan dalal. Tidaklah setelah kebenaran Pasti apa? Kesesatan Eh tidak ada apa? Pilihan yang lain Kalau tidak memilih Al-Quran Al-Sunnah Pasti orang itu sesat Dan itu yang Allah bahagia firmankan tadi Eh, demikian pula Rasul mengatakan wa iyyakum wa mahjasatil umur kalau tidak mengikuti aku dan sunnah pasti jatuh ke dalam bid'ahan ya eh, apalagi dalam masalah alaqidah ini sangat ya eh, berbahaya mashhudan lahum bianna nabiyahum sallallahu alaihi wasallam yahdi ila mustaqim dan rasulullah sallam itu menunjukkan manusia ke jalan yang yang lurus Allah mengatakan Wa annahadasyrati mustaqiman fatabu uh. eh, dan inilah jalanku yang lurus ikutilah walatatabi usbol dan jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak karena itu akan mencerai berikan kalian dari jalan Allah Subhanahu eh, Wa Taala kata Abdullah bin Mas'ud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kata beliau suatu saat Rasul pernah menggaris satu garis yang lurus Eh, Saya mengatakan hadis syiratimus hakimat. Inilah jalanku yang lurus. Eh, ini yang harus kita apa? Eh, ikuti. Kemudian Rasul kata hututan anjaminiwa ansimali. Kemudian Rasul menggaris garis yang banyak di sebelah kanan dan kiri dari garis yang lurus tersebut. Saya mengatakan hadis shobul. Ini jalan jalan yang banyak. Lesamin hasabilul ilal isyeton iaduilai. Tidaklah jalan yang banyak itu kecuali ada setan setan yang menyeru kepadanya. Entah setan dari kalangan jin ataupun manusia Maka sudah kita sampaikan tadi Inilah jalannya Rasul yang lurus yang wajib kita ikuti Tidak ada bah, jalan selain yang lurus tersebut Yang mengantarkan kita kepada kebenaran ya. Dan ketika Rasul berkata ya, tentang perpecahan umat Rasul mengatakan semuanya bah, masuk neraka Semuanya sesat Kecuali satu maana Ali Wasabiyat yang mengikuti aku dan para para sahabatku. Eh, setiap akidah yang menyelisi akidahnya Rasul pasti sesat. Ya, ketika Rasul bertanya kepada budak perempuan En Allah, kemudian dijawab sama. Eh, Rasul mengikrarkan maka itulah yang benar. Kalau ada yang mengatakan Allah tidak di langit, berarti dia apa? Akidahnya sesat, karena menyelisi akidahnya Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan yang zilubuna eh, yang eturut ada Arab kami kata Rasul asalam kalau ada yang mengatakan yang tuna ada rahmat Allah ini a yang apa sesat ini aqidah yang sesat karena Rasul mengatakan yang zilubuna yang turun ada Arab kami bukan rahmat kami perintah kami. Eh, demikian pula eh, Rasul saw eh, menyatakan bahwasannya manusia itu akan ada ada kubur dan nikmat kubur kalau ada yang mengingkari ada kubur berarti akidahnya sesat menyelisih akidahnya Ar Rasul sallallahu alaihi dan Allah mengatakan wa may yushaqi kir rasul min ba'di ma al huda wa ittaba' ghaira sabil mu'minin nu'allih ma wa nuslihi wa sa'al masira barang siapa menyelisihhi e eh, ar rasul setelah jelas kebenaran baginya dan yang mengikuti selain jalannya orang beriman Maka kami palingkan ke mana dia berpaling dan tempatnya dalam neraka jahannam dan jahannam itu sejelajah tempat-tempat kembali. Ya. Nah, sekali lagi, kaum muslimin harus betul-betul menyadari tidak ada petunjuk, ayat kecuali petunjuk Nabi Muhammad SAW ya, dan tidak ada jalan yang benar kecuali jalannya Al Rasul dan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat kalau umat mau jaya kembali kepada ajarannya Al Rasulullah SAW. rasul sallallahu sebagaimana Rasul katakan ya la yanzi'u Allah ankum hatta tarji'u ila Allah tidak akan mengentaskan keinginan dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian yaitu agama yang Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Al Rasul SAW, alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman para salaf bukan Islam ya sesudainya akal bukan Islam yang ala Ya, nusantara atau yang lainnya. Namun Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para salafu as-salih. Ya, ini yang mungkin saya sampaikan. Aku lakukan ini. Wa akhir da'wana anilhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dukung YouTube TV. Dengan belanja di Uvitstore www.uvitstore.com